Тебе очі замилені. Може, колись вони і були особливими, але тепер пихаті і зіпсовані. Уляна вивільнила долоню і відсунулася. Вона помилилась у ньому, страшенно помилилась. Вона гадала, що він і мухи неспроможний зачепити. Помітивши, що його слова не справили враження, Пашко розізлився. А може вони завжди були звичайними? Богдан твій був особливим, а вони ні. Косили під нього ось і все. Не тобі це визначати, строго відрубала вона. А кому? підхопився він. Ну от скажи, ви ж учора терли, як помститись за Мареєву. Впевнений, що так. І до чого дійшли? Гадаю, ні до чого. Бо насправді їм байдуже, що там із нею. Вони тремтять за свої бабки та посади і не полізуть у халепу. І правильно зроблять, терпляче обірвала Уляна. Будь-яка помста – дурня, нахабство – вершити чиюсь долю. «Я тобі вже говорила!» Пашко провів пальцями по її волосю. Він здавався таким спокійним, нереально спокійним. Холоднокровний убивця, який добре тримає себе в руках. Аж раптом його самовладання дало тріщину. Хвиля емоцій прорвала греблю, і він почав кричати. Бідолаха, геть заплуталась зі своїм феншуй. Ти ж любиш сміливих, рішучих чоловіків, здатних навчинок, таких як твій Богдан. Хіба не так? – ущипнув він. Але Кремінь не такий. Він ні на що не здатний. Спочатку Уляна злякалась. Після вибуху з ним могло коїтись що завгодно. Він міг бути небезпечним, врешті-решт, але наступної миті мозок охопила божевільна здогадка. От що було причиною. Вона сприйняла його освічення за легковажний флірт, підозрюючи, що насправді хлопець був закоханий у тоню, а нею тільки заміщував ідеал. Проте, коли припустити, що він був відвертим, все ставало на свої місця. Якщо Пашко за шкільних років кохав її, то міг шалено зазрити тим, хто був поряд із нею. Зазрити і разом з тим схилятися перед ними. Клінічний випадок, детально описаний в багатьох підручниках. Він ревнував її до Миколи з Володою і водночас визнавав їх вищими за себе, а отже більш гідними її. Ось чому він зірвався на дачі, ось чому вбив Костаняна. Не через помсту за кохану дівчину, а лише з бажання щось довести. Тому ти затіяв вчора бійку? Жінка в ній ще не знала, як поводитись. Та як психолог Уляна вирішила його заспокоїти. Мені однаково, на що він здатний? Я не розумію, чому ми маємо сваритись через Володю. Я б взагалі не хотіла з тобою лаятись. Лагідний тон Одразу подіяв. Хлопець важко сів на канапу і, взявши з підлоги улянину чашку, зробив кілька ковтків. Тьфу! Зелений! Ну й бурда! Він скривився і сплюнув. Я теж не хотів. Бурматіння було явно прогресом, порівняно із попереднім історичним вереском. І Уляна взялась професійно переконувати. «Якщо ти ревнуєш мене до хлопців, то дарма. Вони мені друзі, тільки друзі». Вона намагалась бути обережною, щоб не подати марної надії. І моя дружба з ними аж ніяк не впливає на нашу з тобою. «Тож не треба щось доводити чи з кимось змагатись?» Пашко з підозрою зиркнув з-під насуплених брів і, примружившись, запитав, «Я ж не помилився? Твої герої відмовились допомагати Мареєві. «Помилився». Вони погодились. Володя пообіцяв нацькувати на того жовтяка, «Податково» Уляна шкодувала, що посвятили його вмаринені проблеми. За ті кілька днів після звістки про тонену загибель вона наговорила багато зайвого, хоч тоді здавалось, що приховувати щось від людини, яка знала всі її секрети, не було сенсу. Його фірму замордують перевірками». «Замордують перевірками!» – бурхливо обурився Пашко. «Класно! Для замовника вбивства це якраз нормально!» – він глузливо хмикнув. «Припини! Ніхто не довів і не доведе, що вбивця саме він!» продовжував кивкувати хлопець. «А може того?» – він награно пожвавішав. «Може...» Податкова це занадто? Може, якось твій феншуй допоможе?» «А, а що? Залізьте до нього в квартиру, пересуньте меблі. Він і відкине кеди». У ляні терпець. І, не виходячи з образу, вона мовила професійно безапеляційним тоном. «Я все знаю» про те, що ти скоїв. Не бійся, я хочу тобі допомогти. Що? Що ти знаєш? Він злякано зблід. Я була там і все бачила. Головне було змусити його зізнатися. А далі вже вирішувати, куди з тим іти. До міліції чи до лікаря. І Уляна впевнено гнула своє. «Я знаю, ти вчинив це заради Тоні. Що я вчинив? Стривай! Ти що? Думаєш, це я його висадив?» Ознаки страху зникли, і тепер він виглядав швидше здивованим.